Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid duniawad din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Ma'asral muslimin, muslimat Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Suatu saat Nabiullah Sulaiman alaihi salam sementara ceramah Kira-kira seperti saya sekarang Begitu lagi asiknya beliau ceramah Tiba-tiba datang tamu tadi undan dan berkatalah tamu tadi Assalamualaikum ya Rasulullah Nabi menjawab Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Mari kita masuk Masuklah tamu tadi Nabi melanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah Tiba-tiba tamu tadi berkata Ya Rasulullah karena ada pekerjaan saya sangat penting Tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan Saya minta izin pamit dulu Nabi lalu berkata silakan anda berangkat Pergilah tamu tadi Sepeninggal tamu tadi Nabi lalu bertanya kepada sahabatnya Saudara-saudara sekalian Ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak Raya Rasul Anda yang lebih tahu Nabi lalu menjelaskan Itulah tadi yang memisahkan dengan segala orang yang kita cintai di dunia ini Itulah tadi yang memisahkan dengan segala barang yang kita miliki di dunia ini Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan roh kita Itulah malaikat pencabut nyawa Yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan selesai berkata begitu tiba-tiba ada anak muda dari belakang diangkat tangannya ya Rasulullah itu tadi malaikat pencabut nyawa betul tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan iya dia bilang ini anak muda panrahman tunaki ke kenapa? semenjak dia datang sampai pulang saya terus dia lihat-lihati dia bilang, Nabi Sulaiman, hati-hati kau anak muda, barangkali kau itu mau ambil, jangkit main-main. Dia bilang, barangkali kau diinginkan. Dia bilang, ini anak muda, ya Rasulullah, kalau begitu bawa saya jauh. Bawa sejauh saya, saya sampai dia tidak dapat ke ini tadi. Nabi Sulaiman katakan, tunggu, saya panggilkan kau angin. Salah satu mujizat Nabi Sulaiman, pandai memerintah angin. Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini, bawa sejauh dia inginkan. Siap. Lalu turunlah angin, diterbangkanlah anak muda ini kiri, kanan, kiri, kanan jauh dia fikirnya tidak mudah jauh mak tidak ada apa sama tadi angin-angin turunkan saya pas turun baru satu langkah kakinya diinjakkan di tanah ketemu itu tadi tahu mula-mula dari mana kau dari tadi saya tunggu kau makanya saya tinggalkan tempat tadi karena di sini takdirmu meninggal akhirnya meninggal di tempat itu apa hikmah dari kisah ini membenarkan firman Allah yang berbunyi kullu nafsin saikatil maut tungke tungke makinyawae pasti mati semua yang hidup pasti akan mati biasanya memang kalau kita cerita kematian Pak itu anak muda langsung orang tua naliat yang sudah pensiun yang sudah putih rambutnya apa maksudmu Cis barangkali nabi bilang yang tua dulu tidak yang namanya kematian asal ada nyawa dalam diri kita stand standby 24 jam orang tua mati anak muda, mati tong pejabat, mati rakyat biasa, mati tentara, mati polisi, mati orang kaya, mati dokter, mati juga ustaz di belakang sedikit <laughs> eh kalau ustaz duluan, siapa tak sia ibu? <laughs> tapi kalau saya pak, tidak ada persoalan bapak-bapak duluan, saya di belakang, boleh atau saya di belakang Bapak duluan boleh juga Bapak Ibu yang saya muliakan bicara tentang kematian biasa ada yang tanya sama saya Ustadz, apakah kalau ada orang meninggal otomatis sudah sampai ke akhirat apakah kalau ada orang mati sudah langsung sampai ke surga atau neraka jawabannya tidak betul untuk sampai ke akhirat itu ada pintu-pintu yang harus kita lewati untuk sampai ke akhirat itu ada tangga-tangga yang harus kita lalui pintu dan tangga apa saja yang kita lalui pertanyaan inilah yang coba kita jawab pada taklim kita kali ini, tangga-tangga menuju ke akhirat sengaja saya sampaikan tema ceramah ini untuk kita jadikan oleh-oleh pulang ceramah karena kadangkala -kadang ada orang pulang ceramah pak tidak ada oleh-olehnya, kecuali dos-dos, isinya satu jalan kotek, satu air belum sampai di rumah habis mi. bahkan ada ibu-ibu pulang majelis taklim saya tanya, bu bagaimana pengajiannya Alhamdulillah, bagus kita wah. Bagaimana ceramanya? Bapak memantau tadi ustaz ceramah jago. Apa nak bilang? Lupa mi. <laughs> Bubapa yang saya melayarkan ini tangga-tangga menuju keakhirat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Layth Asamarakandi As bab maut dijelaskan bahawa untuk sampai keakhirat itu ada empat tangga yang kita lalui. Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama, ada yang disebut tangga sakaratil maut. Apa itu sakaratil maut? Orang Bugis katakan ipamadangi. Bagaimana kondisi dan keadaan orang menghadapi sakaratil maut tergantung amalnya. Kalau waktu sehat agamanya Islam, tingkah lakunya Islami, perbuatannya Islami, insyaallah sakaratil maut dan mati dalam keadaan Islam. Sebaliknya, kalau ada orang waktu sehat agamanya Islam, tingkah lakunya pandrasurasu. Perbuatannya kajili jili, mau mati nanti kajili jili, -jili tung. Tergantung amalnya. Kalau ada orang waktu sehat agamanya Islam, pagi-pagi mendomi, duhur mendomi lagi, asar belum pun berhenti, maghrib masih itu dia kerja, isah selesai pergi lagi sampai pagi. Kalau ada orang seperti ini saja kerjanya, nanti kalau mau mati kasih pegang cepat domi. Enak itu matinya. Berarti kalau begitu Ustaz ada orang Islam mati dalam keadaan Islam ada juga orang Islam mati dalam keadaan kafir betul tidak semua kita ini mati dalam keadaan Islam tergantung amalnya dalam buku yang sebut tadi dijelaskan bahawa ketika orang menghadapi sakratil maut kondisi dan keadaannya sangat haus begitu hausnya kata Nabi biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan tidak akan mampu mengobati rasa hausnya dan ketika haus tersebut Iblis tahu Misalnya saya sakaratil maut wah ini terakhir saya goda si dasat maka datanglah jin setan memanfaatkan segala kekuatannya untuk menyesatkan kita dia datang kepada yang bersangkutan dasat haus saya bilang iya haus kali ke ini dia bilang setan tunggu mi saya kasih ko air alhamdulillah kalau orang baik agamanya lalu setan katakan ini ada air saya kasih ko kasih ma dia bilang setan tunggu saya kasih ko ini air ada syaratnya lalu saya berkata apa syaratnya Gampang. Kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Akidah kita yang dia mau rusak. Kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Kalau orang bagus agamanya, dia akan katakan, "Ishab dia ya lempar itu setan. Lebih beseh haus sampai mati daripada saya menyesal menyembah Allah. Pergi kau setan. Setan tidak berhasil menggoda. Kenapa? Dia bagus agamanya. Tapi ketika orang yang sakaratul maut tidak bagus agamanya, pabot torok ka jili-jili panrasu-rasu, datang setan nabi bilang, "Hai, ini temanku jin." biar saya tidak goda tergoda mie. lalu setan katakan kau bilang saja menyesal menyembah Allah tidak bisa saya ucapkan kenapa? bibirku sudah tidak bisa bergerak lalu setan tidak putus asa dia bilang kalau kau tidak bisa ucapkan matamu saja kau kasih goyang matamu bawah numpakedo. kemudian yang bersangkutan katakan tidak bisa lagi mata saya juga sudah kaku tidak bisa bergerak setan tidak putus asa dia masuk dari pintu yang lain dia bilang kalau begitu ia akan saja dalam hati kau bilang saja iya dalam hati karena orang tidak bagus agamanya dia pun kemudian berkata iya. saya menyesal menyembah Allah selesai dia berkata begitu datang malaikat pencabut nyawat cabut rohnya matilah dia dalam keadaan kafir karena menyesal menyembah Allah inilah yang disindir oleh Allah dalam Al-Quran Ya ayyuhalladzina amanudu khulupis silmi kafatan wa la tat tabi'u Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara kaffah Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu Musuh yang nyata bagi kamu Begitu banyaknya orang Islam mati dalam keadaan kafir Sehingga setiap hari Jumat Itu tidak sahot pada Jumat Kalau tidak dibaca itu ayat Ya ayuhalladzina amanutta kulla hakkatukati Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah engkau kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Walatamutunna dan janganlah kamu mati illa kecuali wa antum muslimun dalam keadaan beragama Islam. Ini berarti bahawa banyak sekali di antara kita Islam agamanya tapi matinya dalam keadaan kafir. Ibu bapak yang saya muliakan, kembali kepada tentang sakaratil maut. Perlu saya informasikan bahwa sesungguhnya orang keluar rohnya dari badannya, pintu keluarnya beda-beda. Ada yang keluar dari telapak tangannya, ada keluar dari telapak kakinya ada yang keluar dari mulutnya ada juga yang keluar dari pandangan matanya tergantung persiapannya ketika dia hidup ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat pencabut nyawa malaikat, kau cabut rohnya dari telapak dari arah mulutnya malaikat, kau cabut rohnya dari arah mulutnya datang malaikat, periksa mulutnya naik melapor kepada Allah ya Allah, saya tidak bisa lewati dari arah mulutnya kenapa? mulutnya seledai pakai ngaji mulutnya seledai pakai bersikir mulutnya sebenarnya pakai berdakwah mulutnya sebenarnya pakai ceramah, aman maknakir pencerama hari ini saja 4 kali mak konser tapi ibu-ibu yang penggosip yang suka mau naurus-urusannya orang itu nanti setengah mati menghadapi sakaratin maut lalu naik lagi malaikat. ya Allah saya tidak bisa cabut dari arah mulutnya Allah katakan, kau periksa dari alat telapak kakinya periksa lagi naik lagi melapor ya Allah tidak bisa selewati dari telapak kakinya kenapa kakinya selalu dipakai pergi berjamaah ke masjid kakinya selalu dipakai pergi ke pengajian kakinya selalu dipakai pergi menolong sesamanya manusia kakinya selalu dipakai pergi dakwah kakinya selalu dipakai pergi ceramah amammas deh kaki selalu dilangkahkan ke tempat-tempat ibadah tapi kaki-kaki bapak-bapak yang selalu ke tempat-tempat dugem pergi biliar Kemudian botor setengah mati menghadapi Sakaratil Maut. Lalu malaikat naik lagi melapor. Tidak bisa dari telapak kakinya. Allah katakan kalau begitu kau cabut rohnya dari telapak tangannya. Periksa telapak tangannya. Tidak bisa selewati ya Allah. Kenapa? Tangannya selalu dipakai bersedekah. Tangannya selalu dipakai mengelurkan bantuan orang susah. Tangannya selalu membantu sesamanya manusia. Bapak ibu yang rajin bersedekah. Insya Allah Sakaratil Maut aman tapi kita yang pelit sekek dikira-kira lapaku jambatan setengah mati nanti menghadapi sakaratil maut tapi Alhamdulillah pak berapa terakhir-terakhir ini banyak sekali orang mau bersedekah apalagi mendekati pemilu kemarin wuhh caleg pak rajin sekali bersedekah tapi tidak ikhlas akhirnya apa tidak terpilih ada caleg pak tidak terpilih bagus tonji karena ketawa Tungji, terus masalahnya biar tidak ada orang ketawa malah asa nih kasih anak-anak tahu ya. lalu Allah katakan kalau begitu kau cabut rohnya dari arah matanya lalu Allah akan perintahkan kepada yang bersangkutan kepada malaikat, kau tulis nama aku di telapak tanganmu, lalu kau suruh pandang dia ditulislah namanya Allah di telapak tangannya, lalu disuruh pandang yang bersangkutan, keluar rohnya dari pandangan matanya bapak ibu yang profesi medis Tentu pernah kita lihat... Ada orang pak kakinya sudah tidak bisa bergerak... Tapi arah wajahnya masih bisa bergerak... Ada orang ketika menghadapi sakaratil maut... Arah atasnya sudah tidak bisa bergerak... Tapi kakinya masih bisa bergerak... Kemungkinan itu keluar rohnya dari telapak kakinya... Tergantung persiapannya ketika hidup... Nah Bapak Ibu yang saya muliakan Bicara lagi tentang sakaratil maut... Ketika orang keluar rohnya... Perlu kita ketahui... Bahwa yang paling tersiksa menghadapi sakaratil maut adalah... Anak yang nurhaka kepada kedua orang tuanya. Ini kisah nyata, bukan cerita ini. Sebutlah sahabat Nabi bernama Alkama. Ketika menghadapi Sakaratil Maut, ini Alkama bagus sekali agamanya, solatnya baik, puasa Senin, Kamis. Tapi anehnya, ketika Sakaratil Maut tidak bisa sahadat. Didoakan oleh Bilal, dituntun oleh Bilal. La ilaha illallah. Alkama cuma katakan, la la tidak bisa lapor sama Nabi Ya Rasulullah al kama Saqaratil Ma'ud tidak bisa sahadat tolong anda doakan Nabi katakan, kenapa bisa? Nah bagus sekali agamanya itu anak didoakan oleh Nabi tetap tidak bisa Nabi lalu berkata, pasti ada dosanya besar ini kau cari orang tuanya cari bapaknya, ternyata sudah meninggal cari ibunya, ketemu Bilal katakan, ibu anak Tasi Al-Qamah Saqaratil tidak bisa sahadat mungkin ada dosanya sama ibu apa nabi bilang ibunya? Ndak ada apa. Kenapa? Kurang ngajar memang tu itu anak. Setengah mati saya hamilkan, setengah hidup saya lahirkan, bersusah payah saya besarkan. Setelah ada istrinya, lebihnya sayang istrinya dari saya. Pernah satu saat saya ke rumahnya, saya baru mau buka pintu rumahnya, saya dengar dia bilang sama istrinya, sembunyi kecapa itu kacang datang nyamama. Akhirnya tidak jadi masuk mamaknya. Menangis sejadi-jadinya sejak itu tidak pernah lagi diinjak rumahnya dilaporlah hal ini kepada Nabi Nabi lalu berkata wih malupo itu dosa besar dosanya itu anak panggil orang tuanya datang ibunya Nabi jelaskan ibu maafkan anaknya saya tidak mau ya Rasul kurang ajar itu anak kalau begitu betul ibu tidak mau maafkan anaknya jalan satu-satunya lebih baik saya bakar api dunia daripada api neraka yang bakar ibunya katakan silakan. Nabi katakan kumpulkan kayu nyalakan pas nyala besar, tanya lagi ibu betul tidak mau maafkan anaknya betul ya rasul, nabi katakan angkat, diangkat rame-rame lemparkan begitu mau dilemparkan masuk ke bara api ibunya berteriak, ya rasulullah jangan kau bakar anakku memang dia kurang ajar durhaka tapi kedurhakaannya, tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya melahirkan dia saksikan ya muhammad saya ampuni seluruh dosa-dosanya anakku begitu selesai dia katakan saya maafkan dosa-dosanya anakku lalu Nabi katakan, letakkan kembali diletakkan, lalu dibimbing dengan bersusah payah pun akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. apa hikmah dari kisah ini? sahabatnya saja Nabi, hidup sesaman dengan Nabi, didoakan langsung mulutnya yang mulia Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa selamat karena durhaka kepada kedua orang tuanya apalagi kita nah sekarang bagaimana kita lihat anak-anak Tazkaran kita anak-anak Tazkaran tambah tinggi sekolahnya, tambah tinggi kurang ajarannya tambah tinggi sekolahnya, tambah tinggi kalasinya coba mengikuti anak-anak pak, mahasiswa, magaya itu sudah magaya dongok sudah dongok, laleh lagi dijualkan sawah di kampung dengan harapan pulang kampung bawa gelar sarjana apa dibawakan bapaknya? bukan sarjana, apa? cucu mapat tampu ila cilaka coba mengikuti anak-anak sekarang tidak ada lagi tetap keramanya makanya kadang-kadang kalau saya pulang kampung ditanya sama orang tua Ustadz kenapa sekarang banyak sekali sarjana menganggur saya bilang salah satu penyebabnya waktu kuliah kasih bodoh bodo orang tuanya alasan pembayaran SPP alasan uang kuliah alasan praktikum nak belikan pulsa cewek nak anak pabait nak dipatap pasak macam begitu nah sekarang pertanyaan kenapa anak tak begitu bapak saya mau yakinkan kepada kita bapak ibu para dokter, para ulama sekarang yang berhasil sekarang bukan prestasi kita tapi prestasinya orang tua tak kalau mau kilihat prestasi tak hasil buatan kita anak-anak kita itu prestasinya kita sekarang berapa banyak orang saya lihat berhasil di kantor dimuliakan, dihormati sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya ketahuilah bahwa surganya orang tua di dunia ini adalah ketika anaknya mengikuti orang tuanya nerakanya orang tua di dunia ini ketika anaknya tidak nurut sama anak-anaknya dan kenapa anak-anak kita banyak durhaka? satu, kita kasih makan anak tabarang haram bagaimana anak tamu soleh dan soleh kalau SPJ palsu kita kasih makan selalu ada surat jalan, surat jalan, baru tidak ada perjalanan ini orang-orang yang suka pakai SPJ palsu nanti kalau mati disuruh jalan terus di neraka eh, jalan mah kok. kok, suka sekali jalan di dunia dulu tuh, aku eh. kasih jalan kok sekarang Ibu bapak yang saya muliakan, ini yang pertama. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya setengah mati menghadapi sakaratimau. Lalu ada yang tanya Ustaz, bagaimana kalau sudah meninggal orang tuaku Ustaz? Misalnya anak anaknya yang ditinggalkan almarhum, begitu mau berbuat baik kepada orang tuanya ada tiga caranya kata Nabi. Yang pertama mendoakan. Apa yang kita minta dengar baik-baik. Ahli waris yang ditinggalkan mendoakan orang meninggal. Pertama, Ya Allah ampuni dosa orang tuaku dua, terima amal ibadahnya tiga, lipat gandakan segala kebaikannya empat, lapangkan alam kuburnya saya ulangi ya Allah, ampuni dosa orang tuaku terima amal ibadahnya lipat gandakan segala kebaikannya lapangkan alam kuburnya lalu tutup dengan doa Allahumma gafirli wali walidayah warhamhumma kamarabbayani sagira. Ustaz, saya tidak tahu bahasa Arab Ustaz Tidak usah bahasa Arab Tidak ada kewajiban Tidak ada ayat, hadis Maupun fatwa ulama Yang mewajibkan berdoa memakai bahasa Arab Silakan Bahasa Bugis Boleh Bahasa Arab Boleh Bahasa Indonesia Boleh Bahasa hari-hari kita Kata Nabi silakan berdoa memakai bahasa Ibu Apa bahasa Ibu? Bahasa yang paling gampang kita mengerti Daripada bahasa Arab kita tidak tahu artinya setengah mati maki berdoa. Nah, bila malaikat, "Oi, apa maksudmu? Kamu doakan mamamu nak, kamu minta hujan itu dong." Kenapa dia tidak tahu apa dia baca? Itu pernah saya dapat, Ibu. Di sudiang itu kan banyak padoja. Ya, di sudiang pemakaman sudiang situ kan banyak padoja biasa toh? Yang sudah coklat-coklat misongkonya Ternyata banyak tidak tahu bahasa Arab. Ada ibu-ibu gaul datang nih. Nabi bilang Pak Doja doakan mamaku dia bilang, yek duduk maki sama-sama mi -sama, berdoa, sama-sama tidak tahu bahasa Arab nak cambuk mini Pak Doja Allahumma gefirli Nabi bilang ini ibu, amin wali walidayya, amin warhamhumma kamarabbayani sagira, amin, dalam hatiku kasiannya ni ibu, nak kira mamaknya didoakan, padahal mamaknya Pak Doja nak doakan apa artinya itu tadi? Allahumma gefirli, ya Allah ampuni dosaku Nabi bilang ini ibu, amin ke sana Pak wali-wali daya kedua orang tuaku nah lagi di ibu amin orang tuanya Pak Doja, sudah dikasih Pak Doja, amplop dikasih sarung dikasih pisang disuruh doakan Mama Tuhan Mama Tuhan doakan kasihan deh loh tidak harus bahasa Arab yang kedua berbuat baik kepada orang tua yang pertama tadi mendoakan yang kedua bersedekah atas nama orang tua Ustadz saya mau diingin kuburannya orang tuaku kirimi pembeli AC di masjid insyaAllah Adam itu ustaz saya mau terang kuburnya orang tuaku kirimi pembeli lampu di masjid insyaAllah Adam itu lampunya 200 ribu insyaAllah kira-kira 2 watt lampunya 100 ribu 1 watt 50 ribu lilin 10 ribu korek 1000 obat nyamuk Ya ketawa cah, serius ke ini tergantung tapi kita kalau mau bersedekah pak, pikir, pikir, pikir ini tolong saya, ini orang kaya ini bagus dong itu kalau di dunia kamar tidur, tak ber AC mati juga, nanti ber AC juga bagaimana caranya? sedekah rajin bersedekah dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah pernah kita baca Haji Beddu bangkrut gara-gara sedekah yang banyak bangkrut, gara-gara apa? selingkuh kenapa dikatangi sama cewek? Pak, belikan dengan kulkas, kalau tidak aku telpon istrimu sudah dibelikan kulkas, saya bilang tidak, televisi lagi, kalau tidak aku bluetooth ini, potone. Ah, gara-gara masyarakat nah ibu bapak yang saya milihakan sedekah atas nama orang tua ada lagi yang bilang, tidak sampai Ustaz mau kibukti bahawa sedekah itu sampai mau bukti pak? Mau mati bagi saya kirimi ki sedekah. Karena ini namanya alam gaib Pak, tidak bisa dilogikakan, tidak bisa diakal-akali, hanya bisa diyakini. Kemudian yang ketiga cara berbuat baik kepada orang tua sebelum meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya. Ini biasanya kita kalau meninggal orang tua tak saudaranya bapak, paman antu tante kita sudah tidak kita kunjungi, apalagi kalau dia miskin. Datang ke rumah tak belum pi masuk rumah bengkok mi mukata bawa beras 50 kilo, ayam 2 ekor bulan nanti minta 500 ribu ah, orang seperti ini termasuk anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya Sidang jamaah yang saya muliakan. kembali lagi tentang sakaratil maut nah ketika berpisah jasad dengan roh itulah kematian tentu kita mau menghadapi sakaratil maut ini dengan baik, bagaimana resepnya agar bisa menghadapi sakaratil maut dengan baik kata Rasulullah Man qala ilaha illallah ila akhiril hayatah dakhala aljannah. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat di penghujung hidupnya pasti masuk surga. Itu Nabi jamin. Asal dia sempat mengucapkan dua kalimat syahadat, kini sampai mati, pasti masuk surga. Pernah kan selesai ceramah begini tiba-tiba anak -tiba muda bilang, "Ikak gampang je itu Pak Ustaz. Mau pakai mati baru dibaca." Itu ya. bila memangnya akal bicara. Kalau orang mau mati Pak, bukan akal bicara tapi amal. Jangankan sakaratil maut. Orang menikah saja. Pernah kira orang menikah? Coba dituntun. Ashadu Allah ilaha illallah. Menikah apa? Apa dia bilang? Ash. Ulangi. Ashadu ulangi. Salai. Ashadu apa? Ashadu. Ashadu. Coba itu. Banyak yang tidak bisa mengucapkan dua kalimat sadat. Apalagi sakaratil maut. Kita kan selalu memakai pepatah. Allah bisa karena biasa ketika dia sehat rajin bersahadat ketika dia hidup rajin sahadat insyaallah sakaratil maut nanti menghadapi dengan baik ibu bapak yang saya muliakan kembali lagi tentang sakaratil maut yang kedua, kalau mau menghadapi sakaratil maut dengan baik setelah memperbanyak latihan 2 kelima sahadat kiraatil quran perbanyak membaca ayat suci al quran ini kisah nyata, bukan cerita ini ada ibu-ibu di rumah sakit wahidin sudirohusodo sakaratil maut, kira-kira usianya ini bu. 52 tahun sudah satu minggu sakaratil maut tidak mati-mati ingat kalau ada orang lama sakaratil maut berarti itu disiksa saya kasihan saya bacakan surat Yasin telinganya saya bisik ibu ikut ki. saya bacakan ke Yasin Bismillahirrahmanirrahim Iansin. dia bangun pak nak lempar ke botolak kuah pergi kau jangkau mengaji di sini panas telingaku eh, soalnya barusannya ini ada orang saya ngajikan, panas telinganya saya ulang lagi bismillahirrahmanirrahim Yasin. dan lempar lagi saya basah bajuku saya baru sadar oh ini mungkin peringatan dari Allah saya tinggalkan saya tanya anaknya ibu-ibu pintar jika itu mengaji mama tak nak bilang itu mi kodom mamak hajiku tidak nak tahu memang tahu mengaji masya Allah haji tidak nak tahu mengaji ini mi haji kajili jili nih. masya Allah haji tidak tahu ngaji seandainya saya menteri agama pak Syaratnya orang naik haji harus pintar ngaji, pasti turun pendaftaran. Sekarang banyak sekali orang pergi haji tidak tahu ngaji. Artinya kalau mau menghadapi maut, banyak latihan ngaji. Coba kita lihat sekarang pak apresiasi kita kepada Al Qur'an. Coba lihat, coba lihat umat yang lain kalau beribadah hari Ahad. Saya lihat biasa itu anak muda di mana? Disediakan kitabnya mereka, begitu bangganya pak di dadanya disimpan itu kitabnya sambil nunggu angkutan kota begitu mahasiswaku saya suruh bawa Qur'an di mana saya simpan pak? di belakang pantang pak saya pak malu bawa Qur'an demi Allah pak kalau ada di sini mengaku Islam tidak tahu ngaji nanti alam akhiratnya gelap kenapa? bahasa resminya akhirat bukan bahasa Arab tapi bahasa Al-Quran ketika dia tidak tahu ngaji demi Allah tanya jawabnya nanti dia tidak bisa jawab ketika ditanya sama malaikat karena tidak tahu ngaji tidak tahu jawabannya makanya kalau ada tidak tahu ngaji sini pak mulai besok belajar memang lagi terlambat ustaz masa baru kita mendaptar TKTPA eh, terlambat memang Tommy kalau mau kita mendaptar TKTPA masa untuk kita mengaji di masjid sama wisuda sama anak-anak TK jadi bagaimana caranya ustaz panggil remaja masjid bawa ke rumah suruh ajar kita ngaji kasih quantat 300 ribu per bulan 300 ribu ustaz eh, nah hitung lagi itu ada di maskot siman riman renaung qoso la ilaha illallah nalim mahal itu pembeli pulsata dari pintar ki mengaji begitu kita sudah belajar mengaji tiba-tiba ajal menjemput Allah sudah catat niat kita untuk belajar nah sekarang Pak, banyak orang gelarnya bertumpuk-tumpuk begitu disuruh mengaji tidak tahu bagaimana mau bisa selamat menghadapi sakaratul maut Supaya bisa menghadapi sakaratil maut usahakan sehari ada kita membaca Al-Quran. Mungkin selesai salat satu ayat, selesai salat subuh satu ayat saja. Ambil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul adzim. Satu ayat musir selesai sembahyang duhur ambil lagi Quran tak? bismillahirrahmanirrahim dalikal kitabu la raibabin khudalil mutaqin sadakallahul azim satu hari berapa ayat? lima ayat sepekan berapa ayat? 35 ayat satu bulan? 150 ayat syukur alhamdulillah kalau kita buka terjemahannya besok-besok bertengkar ki apa hukumnya ini? haram betul kau haram apa ayatnya? tidak aku tahu yang penting pernah aku baca tambah ilmu pak raja Setiap pak mengaji pak biasanya kita ramadan pi baru mengaji, tamak kurangi pak kuramal lagi, kapal lagi mengaji tahun depan. Bagus tapi yang dicintai Allah adalah yang berkelanjutan. Berarti jangan seperti mahasiswa aku ramadan saya tanya, nak tanya ke Ustaz berapa juz satu hari kita Ustaz saya bilang tak bisa kasih satu juz, beberapa ayat dia bilang ku kalak itu oleh jagomu berapa dia bilang saya tak dua juz satu hari Ustaz eh jagomu sampai juz apa kau sudah baca dia bilang juz nangka sama juz al fukad kurang acara <laughs> Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali lagi persoalan Sakaratil maut ya. Nah, yang berikutnya menghadapi Sakaratil maut dengan baik, mulai sekarang Pak perbanyak amal kebaikan. Kalau perlu baca doa. Kalau majelis taklim saya pasti dihafal ini. Ada namanya doa Sakaratil maut berkaitan dengan kematian. Itu kalau Ibu punya buku tahlil, di halaman-halaman terakhir itu kan ada di situ doa selamat. Dalam doa selamat itu banyak sekali yang kita minta yang berkaitan dengan kematian. Taubatankablal maut, warahmatan indal maut, wa magfiratan maut. Kalau ini dikabulkan Allah aman makipa, tidak ada persoalan. Kalau sudah dikabulkan doa ini oleh Allah aman. Taubatankablal maut. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Nabi Langguram Bugis ngacap puri deceng. 60 tahun umurnya. 55 tahun panrasu-rasu 5 tahun taubatan nasuhah menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Warahmatan indal maut dirahmati, disayangi ketika dicabut rohnya. Wa magha firatan ba'dal maut dan diampuni dosanya setelah mati. Enaknya. toba kita sebelum mati. Begitu dicabut nyawanya, diringankan. Begitu sudah meninggal, diampuni segala dosa-dosanya. Apal jini doa ibu? Apal? Sedikit saja yang hafal. Supaya dihafal, itu nada panggilnya telpon. Tak rekam sendiri ke suara tak. Baru kasih nada panggil itu. Begitu 10 kali kita terima telpon satu hari. 10 kali kita terima telpon dalam satu jam. 10 kali kita itu dengar doa. Tak lewat-lewat maka kalau kita tidak hafal. Kalau tak 10 kali didengar satu jam dan nah belum kita yang hafal. Prosesornya otak tak perlu diperiksa. Orangkali lambat kilodi. Ya. Nah ini ya, perbanyak doa itu. Ibu bapa yang saya melihatkan Sakaratil maut Ketika dicabut rohnya Nah itu mi mati Keluar, keluar mi nyawata dari badan Itulah mati Definisi mati menurut Imam Al-Ghazali Berpisahnya jasad dengan roh Datang maki melayat Kalau ada orang meninggal datanglah kita melayat Sangat disayangkan Kita datang melayat Satu Tambah-tambah dosa Dua Menginjak-ninjak sunnah nabi Tiga Tidak ada manfaat buat orang mati kenapa saya bilang menginjak injak sunnah Nabi datanglah orang kaya mohon maaf ini kudungnya hitam roknya hitam bajunya hitam tasnya hitam kacamatanya hitam payungnya hitam serba hitam siapa ajar kita Nabi Laih begitu kulihat orang bulik di televisi bulik kita yang disunahkan oleh Rasulullah berpakaian putih-putih artinya tidak berdosa pakaian hitam tapi dicintai Allah dan Rasulnya kalau kita pakaian putih coba lihat orang Cina tahu kalau ada meninggal pak putih-putih semua itu padahal dia bukan umat-umat Islam dia bukan umatnya Nabi mereka yang laksanakan sunnah Rasul tidak berdosa jika kalau pakaian hitam tapi dicintai Allah dan Rasulnya kalau kita pakaian putih yang lebih parah pak itu ABG tidak pakai jilbab pak kudu nah simpang kudunya di kepalanya karena licin jatuh nah ikat di lehernya jatuh lagi nak ikat di perutnya jatuh lagi nak bilang apa? padodongi sekali nak kantongi bajunya sempit celana anak juga sempit pas duduk di depannya laki-laki duduk duduk kelihatan celana dalamnya baru banyaknya lagi dakinya coba mengikuti anak-anak BG sekarang nak suka nak pakai celana-celana sempit heran saya waktu kecil itu celana pak, celana kayak yang merah itu pak yang biar kepala bisa masuk sekarang sempit sekali Seorang mahasiswa aku diundas, saya panggil, Dek, Dek, bagaimana caramu pakai itu calonamu? Bisa masuk? Dia bilang, kampungan dan paustas. Iyo, bagaimana caramu? Bilang, Ini dikasih kantor plastik, Pak. Saya bilang, sekalinya besok-besok mau kau boker, tak dapat kau kantor plastik? Ujulikin alimu dongok. Masya Allah. Yang kedua, tadi menginjak injak sunnah Nabi. Yang kedua, datang melayat. Tambah-tambah dosa kenapa saya bilang tambah-tambah dosa datang saja sama cala-cala lewat pakai jilbab yang bilang aku tahu jika pakai jilbab kenapa kakak rinyol di rambutnya <laughs> satu mitorang ada pak <laughs> lewat lagi yang satu yang bilang lihat ke itu gelangnya kayak pelek sepeda palsu jitu dong bukan emas kenapa toh kalau palsu nah susah ikikah urusannya orang ada lagi lewat yang bilang lihat ke itu kudungnya kayak umbul-umbul semua mau ada cala dikasih lagi kue masih ada cala kue nya orang hmm. Kayak basi midi baru tiga jina makan. Mak doko topali su. Pase Allah. Ada pacal-calla di sini, Bu? Ada. Tidak ada. Kandalah-kandalah kalau tidak ada. Moto lolos. Ya saya panjelis taklim, saya saya bilang, Ibu kalau datang melayat ibu ngaji, baca Yasin berjamaah. Tidak bisa baca Yasin Ustaz Baca al fatihah Tambah Kulhuala 3 kali niatkan Untuk orang meninggal Tidak bisa juga Ustaz baca Tahlil La ilaha illallah La ilaha illallah Berapa kali? Sebanyak kita mampu Tidak bisa juga Ustaz Diam-diam maki Tidak bisakah juga diam-diam Cepat maki pulang <laughs> Begitu saja rumusnya tau Tidak bisa mengaji, diam ke tidak bisa diam. Cepa maki pulang dan ditunggu pembagian konsumsi balala. Coba ibu ibu yang Ya, kemudian yang ketiga, kenapa saya bilang tidak ada manfaat buat orang mati? Bagaimana ada manfaatnya tidak ada ikut sholat jenazah? Bagaimana orang lain lemas sholat jenazah keluarganya saja tidak ada ikut sholat jenazah, anaknya sibuk urus tenda, mantu yang sibuk urus ambulans, istrinya sibuk urus konsumsi, tidak ada ikut sholat jenazah. Kalau datang ke melayat, salat jenazah. Ustad, saya tidak tahu salat jenazah, Ustad. Ikut saja sama imam. Takbir empat kali yang penting jangki ruku. Kalau ruku kiai pak malu, <laughs> ya, malu sendiri gitu. Ya ketawa pasiriska ini. Semoga besok-besok salat jenazah kiai sok tahu baru ruku kiai malu sendiri gitu. Yang seperti Abu Nawas sok tahu baru tidak tahu. Takbir pertama imam, takbir tong ya Abu Nawas. Allah Huakbar takbir kedua imam Allahu Akbar ruku Ibu Nawas dalam hatinya kenapa saya disajak ruku ini sekalinya takbir ketiga imam Allahu Akbar. bilang tak kalah minat sujud ma' sekalian selesai <laughs> solat ditanya Ibu Nawas. kenapa kau ruku nah ada rukunya orang solat jenazah saya ini orang banyak sekali dosanya tidak diampuni bedek kalau tidak ruku ki supaya habis dosanya sekalian ma' sujud <laughs> jawaban orang kepepet <laughs> Ah dengar baik-baik kursus kilat pak, kursus kilat salah jenazah anda tidak tahu salah jenazah kursus kilat takbir pertama Allahu Akbar baca Al-Fatihah kita lewa lewat makin kalau anda hafal Al-Fatihah pak, berhenti makin jadi Islam kalau Al-Fatihah kita tidak hafal takbir kedua, Allahu Akbar salawat kepada Nabi nah, ada barangkali yang tidak tahu salawat ini ada seperti mahasiswa ujian skripsi saya pengujinya saya bilang, supaya berkain ilmu aku kasih kau salawat kau kepada Nabi dulu saya bilang, salawat kepada Muhammad ah, salah salawat kepada Muhammad salah kau saya bilang, yang mana Pak Ustaz saya bilang, Allahumma sali ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad langsung dia bilang, oh diganti nih Pak bilang, bukan diganti kau yang dongok dong pala ada pintu salawat diganti Ah kalau mau salawat lengkap Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala, ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Majid. Selawat seperti yang kita baca ketika tahiyat itu versi panjangnya. Mau yang pendek cukup. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selesai. Takbir ketiga, doakan orang yang meninggal. Minimal kita baca doa, Allahummaghfir laha. Ya Allah ampuni dosa orang meninggal. Takbir yang keempat boleh berdoa, boleh langsung salam, selesai. Ustaz tidak buat rumahnya Ustaz. di teras kit, boleh di terasnya. Ustadz tidak ada air, boleh tidak ada wuduk. Imam mau masalah jenazah mensyaratkan wuduk. Imam Malik boleh tidak wuduk, karena menurut beliau solat jenazah itu bukan solat tapi hanya doa. Berdoa tanpa wuduk pun sah, selesai. Mau kiaman ikut saja, Allah Mahadil. Saya di Makassar ini hampir tidak pernah lihat perempuan solat jenazah Selalu dominasi laki-laki Ingat Ketika waktu kita hidup tidak pernah solat jenazah Nanti meninggalki tidak datang solatiki Kalaupun ada belum tentu ikhlas Solat jenazah Ibu bapak yang saya muliakan Selesai disolati Berikutnya Dimandikan, dikafani, kafani, disolati, diantarlah jenazah Begitu diantar Ibu-ibu mulai menangis Fitrahnya memang manusia, wanita lebih gampang menangis daripada laki-laki. Allah tidak melarang menangis, boleh mengeluarkan air mata. Yang dilarang Allah adalah mengucapkan kata-kata tidak menerima keputusan Allah. Ada pernah orang meninggal suaminya bu, canggih sekali menangisnya. Misare mami kacapi jadi sindri sindiri. Lo ana mati tojentu jemi mangenu ana, tena moni apa kandreko ana guna sehat itu bilang bu sabarki sabarki semua orang akan meninggal. Bude lihat marah-marah ibu. Langsung dia bilang pintar mak itu. Coba bedek mama numati. Kita sudah mi pale deh pulang mak sehati marah mak. Boleh boleh menangis ya dilarat merau merau. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata. Ada orang meninggal suaminya. Kenapa dulu suamiku meninggal? Kenapa bukan yang paboh teror dulu? Tidak boleh. Begitu ada orang meninggal. Kalimat satu-satunya yang dibolehkan dan disunahkan Allah di Na'idah adzabat musibah inna Lillahi wa inna ilaihi rajiun itu saja yang diperbanyak selesai diantarlah jenazah begitu diantar jenazah di Makassar ini masih ada yang sedihat teriak tu Wah tunggu dulu mana kelapa gula beras ya aku lupa bawa parang mau diape ini gula kelapa beras kayak Tony mati mau bikin bubur di kuburnya La ilaha illallah Banyak saya begitu pak Kenapa bawa gula kelapa beras Saya tanya Profesor Dr. Abu Hamid Pakar antropologi Unhas Prof. Kenapa orang dulu bawa kelapa kalau meninggal Dia bilang Ustaz dulu itu banyak babi babi hutan Biasanya kalau dimakamkan malam hari Siang hari digali babi hutan Atau malam harinya dibabi-babi hutan Agar tidak digali babi hutan Disirami air kelapa diatasnya Dibuang itu kelapa itu yang dimakan babi sekarang di sudi yang pak tidak ada demi babi hutan. Lebih baik itu gula, kelapa, beras. Bikin bubur. Kasih remaja masjid. Berpahala. Diantarlah jenazah. Ini lagi yang perlu dikoreksi. Begitu diantar jenazah. Anak muda boncin tiga. Naik motor. Di tengah yang gondrog. Ambil kayu dua meter. Ikat kain putih. Lewat di jalan. Mau minat sumatata Pak. atap ilaha illallah. Yang lebih parah itu naik petik-petik. Karena penuh petik-petik di nih, pak. Di depan itu gondrong. Na buka bajunya, naikak na buka ikak rambutnya baru na putar bajunya. Orang mati, orang. Woi, minggir kok kala. Minggir kok orang mati. Masya Allah Kenapa nganter jenazah bikin takut? Katanya Islam rahmatan lil alamin. Katanya Islam agama kedamaian. Kenapa kita nganter jenazah bikin takut orang? Masya Allah Tiga itu orang rewa di Makassar ini Pak kalau nganter jenazah. Di jalan raya Makassar ini Pak tiga golongan orang paling rewa yang pertama Pak, pengantar jenazah yang kedua supporter PSM oh rewa tong ini Pak, apalagi kalau dikalah mundur memang maki. yang ketiga yang paling rewa, pemadam kebakaran baik, biar supporter mundur tonji Mantam maka ditabrak gratis kok? nah ibu bapak yang saya melihatkan Rasulullah mewasiatkan kepada kita mengantar jenazah perbanyak kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah tidak usah buru-buru. Kenapa mesti buru-buru? Ini orang sudah siap lahat, liang lahatnya Sudah siap pemakamannya. Sudah siap tempatnya. Tidak usah buru-buru. Makanya kalau ada meninggal, pidato ke orang yang disegani. Saudara-saudara sekalian, terima kasih Anda mau mengantar jenazah. Tapi tolong jangan mengganggu pengguna jalan yang lain. Coba lihat orang Tiongho apa kalau ada meninggal. Bagusnya cara pengantaran jenazahnya. Tidak ada orang dirugikan. Kita bikin takut sekali. Nah, ibu bapa yang semulia kan, sampailah kita di area pemakaman. Ini lagi yang perlu diluruskan. Begitu sampai di area pemakaman, berapa banyak orang injak injak kuburnya orang. Padahal itu haram. Ada yang sampai duduk-duduk sambil merokok di atas kuburannya orang. Haram sama dia duduk di api neraka. Kalau kita pergi mengantar jenazah, begitu sampai di area pemakaman, disunahkan Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan bagi kalian penghuni kubur. Bagaimana Ustaz kalau padat sekali pemakamannya Ustaz tidak bisa keluar? Ya sudah, tidak usah lewat. Cukup dari luar saja doa ke doa meninggal. Bagaimana yang antar jenazah Ustaz memikul jenazah? Dia darurat boleh. Sudah itu sampai di arep pemakaman dimakamkan. begitu dimakamkan diuruk ditimbun selesai. Teriak Milagora. Cerek cerek mana itu cerek tadi? Ini, ini ini ini sudah mana cucunya? panggil cucu pertamanya eh datang di cucunya sirangi nenekmu cepat nak sirangi sirangi nenekmu anak ah, durhaka. dulhaka nak neneknya <laughs> eh suka sirang siran kubur ini apa bedek gunanya nah bilang anu ustaz supaya dingin kubur kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang mati sekali pasangi PDAM empat di situ kasih-kasih air PDAM di situ empat lubang tapi demi Allah air tidak ada lagi hubungannya dengan orang meninggal biar orang baik biar orang biar banyak airnya biar sampai banjir kalau orang meninggal orang jahat panas kuburannya tapi kalau orang baik biar gersang tapi dia akan disejukkan hidupnya di alam kubur sudah itu ada lagi kembang bunga-bunga kasih kucipai itu bunga silan-silan bunga mau dia apa beda itu wah baru bisut demi kaitung ya artis nah ilaha illallah itu tidak diajarkan Rasulullah kalau mau yang bermanfaat ambil tanah Nasenggukik kemu-kemu tanah. Genggam itu batu atau tanah, tanah-tanah itu genggam lalu baca Qulausyurabil Falaq. Simpan di atasnya, itu lebih bermanfaat daripada kita siram-siram air-air. Sudah itu, ah, kembalilah pengantar. Begitu kembali pengantar, masuklah kita proses kedua. Yang pertama tadi sakaratul maut, yang kedua adalah alam kubur. Di alam kubur banyak yang saya paham. Dia bilang, "Ustaz, di kubur beda, enggak disiksa, ya, di Ustaz?" "Di neraka, Pi." Siapa bilang? neraka itu pak aslinya kuburan panjar DP ini saya memang mati cicilannya pak kalau orang baik mati kata nabi ditidurkan lalu dibahagiakan seperti tidurnya pengantin baru tapi kalau orang jahat ditidurkan lalu dibukakan pintu neraka sehingga apinya neraka sudah memanasi dia siapa orang paling tersiksa dalam kubur yang pertama orang yang tidak bersih ketika dia kencing. yang selalu saya istilahkan kencin sopir coba itu sopir pak kalau bawa mobil mau kencing singgah, nak buka saja pintu mobilnya, tengok kiri kanan. Aman, tak menyami, Pak, tak menyami menting. Berdiri sambil seperti orang mau kecurian, Pak. Masih ada 1 2 tetes, nak dakte saja. Masuk sid, kenapa enggak di dakte? Bagaimana Ustaz tidak dapat air? Eh diajarkan dalam fikih. Kalau kita dalam perjalanan, mau buang air kecil tidak dapat air, ambil daun tiga lembar. Bagaimana caranya tiga lembar itu? Mohon maaf, bukan bermasuk porno ini, pendidikan fikih. Ambil daun pertama gosok ke bawah. Ambil lagi daun kedua gosok ke atas. Ambil daun ketiga gosok lagi ke bawah. Jangan gosok begini. Tambah hancur dia. Tapi dengan catatan sebelum dipakai itu daun periksa baik-baik dulu. Siapa tahu ada cambulu-bulunanya. Ya jemaah ketawa Bu ini rusak laki-laki. Sekarang alhamdulillah ada namanya tisu wasat. Ya. Nah, ini yang pertama. Suatu saat Nabi lewati pemakaman. Nabi singgah Saudara-saudara sekalian, anda, ada ada yang tahu siapa pemakam siapa kubur ini? Si fulan ya Rasul. Nabi lalu katakan seandainya kau dikasih pendengaran seperti saya, kau tahu betapa disiksanya ini orang. Kenapa ya Rasul? Apa dia tidak salat? Oh, bagus sekali salatnya. Apa tidak puasa? Ramadan bahkan sunnah Senin Kamis dia lakukan. Lalu kenapa dia disiksa ya Rasul? Karena dia tidak bersih ketika dia kencing. Hati-hati Pak. Ini yang selalu kencing berdiri. Kira ada saja kalau perempuan tu? Bagaimana itu modelnya kalau perempuan kencing berdiri banjir ki pak? Ini laki-laki ni pak. Makanya dilarang dalam agama kita kencing berdiri. Kenapa? Dikhawatirkan ketika kita kencing tersentuh pakaian kita satu tetes pun tidak boleh dipakai sholat. Meskipun satu tetes kerana itu najis. Nah sidan, sidan jamaah tak sia yang saya muliakan. Yang kedua orang yang disiksa di alam kuburnya nanti adalah bis almutakhawilubisola yang menganggap enteng sholat siapa yang dimaksud menganggap enteng sholat mereka yang sudah tahu sholat lima waktu wajib mereka sudah tahu meninggalkan sholat itu dosa tapi mereka tidak tetap tidak mendirikan sholat mari kita lihat dari lima rukun islam sholat inilah yang paling banyak dilalaikan orang islam coba lihat pak ada orang sudah haji, puasa ramadannya tidak ada lepas rajin sedekah baik sifatnya kepada sesama manusia tapi tidak sholat Biasa kalau adoran tidak salat saya berpikir, masyaallah kejamnya itu manusia. Sudah dikasih begitu banyak nikmat dari Allah. Pernah kibayangkan ini nikmatnya Allah nak kasih kibu? Luar biasa. Coba Pak, apalagi kita profesi medis Pak, eh, kalau kita lihat ini badan kita Allah katakan bi ahsani saya ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Coba kita lihat namanya nikmat gigi. Coba gigi kita, gusi, tumbuh tulang. Bayangkan Pak Daging tumbuh tulang Tidak orang, orang tanam kelapa tumbuh mangga Tapi ini gusi daging tumbuh tulang Dan Alhamdulillah Tumbuh dan panjangnya dibatasi Bagaimana ini seendainya gigi tak tumbuh seperti rambut Gondron semua ini tak pak mas, Saya biasa bayangkan bagaimana seendainya tumbuh terus ini mulut pak Tidak bisa mas, saya cerah Alhamdulillah dibatasi tumbuhnya Bapak pernah bayangkan namanya nikmat hidup? Baiknya ini hiduntak. Tempatnya lagi sempurna. Bagaimana seandainya dibawa ketek. Allah kasih kita luar biasa nikmat ini. Bapak pernah. Apalagi namanya. Ginjal pak. Saya pernah dikasih tahu dokter. Itu ginjal konon kabarnya. Kita makan cotokon rosop saudara. Demi Allah ada racunnya ustaz. Siapa yang memisahkan itu? Ginjal. Kalau dia baik. Keluarkan melalui pintu depan atau pintu belakang. Tapi kalau dia tidak baik menjadi racun. Dikeluarkan tapi kalau dia baik dimanfaatkan seluruh tubuh kita siapa punya tepung situ ginjal, bapak tahunya saya ajak makan Allah kasih lagi dua kalau rusak satu masih ada siripnya bapak pernah bayangkan namanya jantung kita bekerja terus kita tidur, kita pingsan jantung tidak pernah berhenti bekerja Allah cuma minta syukuri dengan cara apa? Mas masam pajak sholat kita dan sholat ini alhamdulillah paling gampang dilakukan tidak seperti haji, perlu puluhan juta ada puluhan juta pendaftaran tutup tidak berangkat ki. Salat yang penting mau ki. Are malah salat di sini. Kapan orang Islam banyak tidak salat? Survei membuktikan, ibu-ibu kalau selesai haid. Tak kala enak minimal 5 hari nak tambah bonus 2. Nabila suaminya kenapa belum sembahyang, Bu? Biasanya 5 hari ji. Apa Nabila orang belum bersih? Masih ada ini sedikit-sedikit. Nabila suaminya balik-balik kok to? Nah, apa balik balik ku kasih dia ini. La ilaha illallah. Siapa kita bohongi? Allah tahu. Kapalagi orang Islam banyak tidak salat kalau ada sepak bola. Banyak sekali laki-laki di stadion tidak salat gara-gara sepak bola. Allah tidak larang menonton, menjadi haram nontonan kita karena kita tidak salat. Kapalagi orang Islam banyak tidak salat kalau ada pesta-pesta. Pesta pengantin, ya dia, dia, dia dampu mukana beda pipa nomor 4. Nah cukur alisnya baru nak kasih tikungan mutungi saingan Krisdayanti baru arti merasa dirinya artis baru antri beli minyak tanah mana bisa tidak sholat nih kasihan gara-gara pengantin orang yang pengantin baru dia tidak sholat ada malah sholat di sini maki apalah Ustaz kutinggi gea ki jangan ketawa serius kreni gea ki apalah Ustaz Ustaz tidak bisa kena air tayamum tidak bisa berdiri duduk bagaimana caranya duduk ustaz tidak boleh terlipat kakiku pakai kursi bagaimana caranya ustaz eh duduk ki takbir Allahu Akbar kalau ruku kepala yang dikasih goyang sedikit Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kalau sujud bukan cuma kepala goyang badan ikut ditundukkan Allahu Akbar namanya sholat duduk tidak bisa ke duduk ustaz baring bagaimana caranya misalnya sana kiblat. Nah, kepala atas di sini kaki di sini tangan masih bergerak mulut masih mengucapkan kata-kata sholat tidak bisa juga Ustaz, silahkan sholat pakai isyarat, mana namanya sholat pakai isyarat, matanya amamin dia kasih goyang-goyang, Allahu Akbar saling Allahumman hamidah, Allahu Akbar itu namanya sholat pakai isyarat tidak bisa juga Ustaz, sholat dalam hati, mana namanya sholat dalam hati, mulai takbir sampai salam, seluruh bacaan sholat dibaca dalam hati, tidak bisakah juga sholat dalam hati Ustaz, bungkus baik-baik, bawa di kubur mati itu menutup Apalagi apalagilah Santa tidak mau sholat tidak ada pak demi Allah di akhirat kelak yang pertama kali sekali diperiksa adalah sholat kita nah dari alam kubur masuk ke proses ketiga pintu ketiga kita adalah padang masyar di padang masyar kelak seluruh manusia dari Adam sampai kiamat dikumpulkan di satu tempat dan pada saat itu kepala kita sudah berubah wujudnya pak ada yang nanti mukanya seperti tikus Siapa tikus ini? Para koruptor, pencuri Mukanya seperti tikus Ada juga mukanya nanti seperti anjing Siapa yang muka seperti anjing ini? Mereka yang penjilat, suka sogok dan menyogok Nah ini mukanya nanti seperti anjing Dan lain-lain sebagainya Nah pada saat itu Seluruh amal kebaikan kita diperlihatkan Seluruh amal-amal yang telah kita lakukan diperlihatkan Dan yang paling tersiksa di pada masa ini orang yang pernah mengambil barangnya orang lain. Kenapa? Karena seluruh barang yang pernah kita ambil Pak disuruh pikul. Sambil menunggu pengadilan. Bayangkan mi Pak, dari Adam sampai kiamat kita diadili satu loket. Kalau kita bayar listrik biasanya 30 orang jeki di situ bayar empat loket, biasa masih antri kita berjam-jam. Ini dari Adam sampai kiamat satu loket dan pada saat itu sambil nunggu giliran dipanggil disuruh maki pikul itu pak yang pernah diambil saya waktu baca hadis ini saya bayangkan bagaimana itu yang koruptor 200 miliar di, disuruh pikul nanti itu pak korupsinya 200 miliar Nabi bilang anak mahasiswa aku jitu itu 200 miliar Ruta. dikantongi jikalau uang 100 ribu saya bilang jangan kau bayangkan itu kalau 200 ribu itu 200 kalau -ka uang 100 ribu kalau uang koin uang koin 2 miliar berapa karung itu InsyaAllah Pejabat-pejabat yang pernah ngambil rumah Yang pernah ngambil mobil eh, Lewat nanti Yang bapak-bapak pernah ngambil barangnya orang Suruh pikul Pas lewat tetanggatan Nabi bilang Bapak oh, pantas hilang kursiku Ternyata ada kisam kita Makanya kalau ada yang pernah ngambil barangnya orang Kasih kembali besok Pak. Selama tidak dikembalikan disuruh pikul itu dan pada saat itu kita diadili satu demi satu siapa dulu yang dipanggil? bukan nenek yang duluan mati siapa dulu yang dipanggil? nama-nama Islam Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Siti Fatimah, Mahmud Ma'inna itu dulu yang dipanggil kita yang namanya Noni, Ningsi, Nining, Tuti, Rudi pribokok ngasing kau Eh, bagaimana ministas yang terlanjur minamata? nanti kalau ulang tahun di deklarasikan tambah Muhammad di depannya demi Allah itu kewajiban orang tiaga di, kepada anak kan ada tiga satu di antaranya memberi nama yang baik setelah itu proses pengadilan lalu kalau orang baik diberikanlah kitabnya dengan menerima tangan kanan lalu dia masuk ke dalam surga tapi kalau orang jahat diberikan kitabnya dari tangan kiri atau dari belakang dimasukkan ke dalam neraka itulah sebabnya setiap kita sholat kalau mau wuduk kalau wuduk kita kan ada doanya itu ketika basuh dengan Ya Allah Berikanlah kitab kebaikan saya Menerima tangan kanan anda dari depan Ketika kita masuk tangan kiri Janganlah engkau berikan kitab kebaikan Menerima tangan kiri atau dari belakang Itu doanya Lima kali kita sholat dalam sehari semalam Masa Allah tidak mengabulkan doa kita Lalu selesai itu prosesnya Maka yang masuk sorga masuklah ke dalam sorga Yang neraka masuklah ke dalam neraka Tapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian Kalau kita orang Islam Sudah mengucapkan dua kelima sahadat Dia kini sampai mati Nabi menjamin pasti masuk surga. Cuma pertanyaan berikutnya, kapan masuk surganya Ustaz? Nah, ini yang jadi soal, kapan masuk surga? Sudah pakai dicuci, di mana dicuci? Di neraka. Bagaimana proses cucinya? Tergantung kotorannya. Saya kasih logika sederhana. Bajuku saya yang saya pakai cerama, paling rendam rinsol, kucak sedikit bersih. Tapi yang selalu saya pakai pergi ke sawah, ada doda membandel. Mama tu biasa nak kalantan tahu proses kalantang ibu? itu kalantang proses orang dulu malam hari direndam air panas pagi hari disikat, dilipat diperas, diinjak-injak, dibanting, baru dicuci satu hari dijemur, malam hari diembunkan, besok baru dibilas barulah bersih begitu juga kita nanti di neraka kalau sedikit sata, ya ditempelin saja, eh masuk ke surga. tapi kita yang banyak dosanya di kalantang kita dulu pak dibanting, dilipat, dipaksakan buah, masuk tapi babak belur makin tergantung dosanya kita tapi ketahuilah kata Nabi satu kali di neraka satu hari di neraka seribu tahun ukuran dunia dan bagaimanakah hukumannya itu neraka palu-palunya mungkar dan nakir kata Nabi tujuh kali beratnya dunia dan isinya Nabi menjelaskan satu kali di palu-palui tak lempar tujuh tahun baru sampai saya bilang anak santriku, eh nah itu stas, bisa kita main playstation dulu saya bilang tidak, selama tak lempar kau dibakar kau juga kau dalak <laughs> nah bapak ibu yang saya melihatkan sebenarnya banyak hal yang kita inginkan ingin uraikan, tapi waktu jual yang membatasi kita, akhirnya kita simpulkan pembicaraan kita yang pertama malaikat jibril pernah nasihat kepada nabi, muhammad if almasi'ta fa inna kamayitun Silahkan lakukan apa yang kamu lakukan tapi ingat pasti kamu mati. Mau tidak salat silakan. Mau nipu orang silakan. Mau maksiat silakan. Mau korupsi silakan. Mau tidak salat silakan. Silakan. Allah kasih kebebasan tapi ingat pasti kamu mati. Coba makifak. Bayangkan ini badan tak ibu-ibu. Muka tak yang selalu kita dampul kita kasih salon tiap bulan rambut kita yang selalu kita keramas dan lain sebagainya badan kita yang selalu kita kasih parfum kita tutup baju yang mahal-mahal pas mati kik ini ini pipi kita yang cantik-cantik mati kik dagingnya cacing punya urusan ini badan tak yang kita rawat mati demi Allah cacing punya urusan jangankan dikubur jenazah tak masih di rumah ada teman tak datang melayat. nah pegang mukanta pada saat selesai pegang jenazah kita Jangan pikir dia mau langsung pegang mulut mukanya juga Begitu jijiknya Dia cuci dulu tangannya pakai sabun Baru dia bisa pegang mulutnya kembali Begitu jijiknya dengan badan kita setelah mati Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita Apa Apakah sama orang beriman dengan fasik? Apakah sama orang beriman pura-pura beriman? Layas ta'un kata Allah Tidak sama Amal ladzina amanu wa amilussalihati falahum jannatul ma'wa bagi mereka yang beriman beramal soleh saya kembalikan mereka ke dalam surga yang mereka kekal di dalamnya wa ammal ladzina fasaku fa mawahumun bagi mereka yang pembangkang pura-pura beriman lalu dia fasik saya kembalikan mereka ke dalam neraka yang mereka kekal di dalamnya yang ketiga tidak usah banyak kita ingat ceramahku malam ini cukup Sebelum kita tidur tanya diri kita masing-masing kematian adalah sesuatu yang pasti sudah siapkah saya menghadapi kematian dan apa bekal dalam menghadapi kematian sebaik-baik bekal adalah takwa salah satu diantaranya adalah memelihara sholat dalam kehidupan sehari-hari karena sholat inilah yang akan menjadi tiang agama kita yang menjadi kunci ibadah kita yang menjadi kunci sorga bagi setiap umat manusia. Ketika dia tidak punya salat, maka sia-sialah segala amal kebaikannya. Dan saya ingin yakinkan kepada kita semua, kalau selama ini kita masih malas salat, pulang nanti dan sejak malam ini kita mulai pelihara salat dengan sebaik-baiknya. Yakinlah bahwa bapak ibu sekalian mendapat hidayah terbesar pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalamiy masturun billahi fi haq, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.